Och det är en kille som lägger öppen en, en bild på en paj på Facebook. På en paj? Ja. Uh... <laughs> Så den det Blir det en god? Ja, vet ni inte. Min är <laughs> <laughs> <laughs> Det är sånt här chans chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Ja, då får väl alltså säga välkomna till avsnitt nummer, nummer två av uh, podcasten Lukas och Simon. Eller tillbaka. Till, eller tillbaka. Till avsnitt två. Vi tog en paus av uh, anledningar som ännu uh, inte officiella. Nej, jag tror vi inte pratar om det här, för jag är lite frustrerad över det. Här, så... <laughs> ja, vi släpper det. Vi släpper ja, det. Vi släpper det. Vi kan mm. säga att uh, namnbytet uh, har att göra. Vi, vi döpte den först i självmål, som vi säger i första, första podcasten. Men vi, vi byter det eftersom jag, jag lyssnar på ett uh, avsnitt av Snett inåt bakåt. Uh, har du lyssnat på det här, Lukas? Nej, mm, jag har faktiskt inte. Nej, um, det ju... idag, okay. <laughs> det dag första idag, Ja, Okej. Det var så att uh, de tänkte sig in till... Uh, Självmål först Men valde snett inåt bakåt Och då känner jag att Vi kan inte ta deras namn Men det var ju, de var ju sex månader före oss Och jag hade inte lyssnat på det Förrän, förrän efter vi spelade in vårt första så det Jag tycker bli... att eh, Jag tycker att vi går på vårt och, och stämmer Helt enkelt <laughs> Vi har <gör> faktiskt gjort <laughs> en sändning nu som, som självmål <laughs> Ja, Ja men det har varit Lukas och Simon Jag kände att eh, det kan vara bra utifrån vi spinner, spinner ut i något annat Utifrån vi vill prata om Melodifestivalen eller någonting kanske. Mm, För det vill vi nog eh, <göra>, <göra>, göra Men eh, ja, vi får väl se, får vi se nästa sändning om vi fortfarande heter Lukas och Simon eller om, eh, eller om de tar det namnet också Ja det kanske är menar, det vet man ju <göra> Nej jag menar, det, det, det är bra namn det är Ett riktigt bra namn ja. Svalkraftigt Det är det verkligen men mm. eh, ja, vad har hänt sen senaste podcasten för dig Lukas? Oj, jag har varit i eh, Thailand eh, och missat hela fotbollserien Sen har jag varit eh, svänglig i tre år Jag har eh, blivit så medicinsmal att jag inte ens eh, får behålla fotbollser Är det så? så att, ja, jag är lite klen och antibiotika nedslaget men jag har ihop. Jag kan prata i telefonen då Det kan jag. Uh, mm, uh, hur mår du? Jag mår bra. Förlåt, jag måste bara bryta in. Det känns jättekonstigt uh, att du säger att du mår bra när jag ser din, din bild på, på Skype. <laughs> den är <laughs> ett par månader gammal. Jag kanske var... I sämre tillstånd än just då Men nu är det ganska bra var igår, cels och Borges Gjorde två mål Så det var ganska, det var gött mm. Den gamla Celso Den gamla Celso gamle. Han, har blivit, han har kommit igång nu Han var, han var med på någon uh, Floskeltopp tror jag um, mm. i, i Antingen om det var Aftonbladet eller Expressen Den största värvningsfloppen Som var var topp 10 eller någonting Och så var han med där men det känns som att man har börjat hitta, hitta ut därifrån nu. Vilket. Han svunna, svunna vision. Eller? Nej, men han kanske var på plats åtta eller nio eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det är väl ungefär så många ni Hela alls som ska ha ordet. Ja. <laughs> jag skulle kunna säga åtta IFK inte började som ni lärde. Ah, äh. Nordin känns... Nordingertschik och uh, Sobra Lense. Usch. Uh! <laughs> ah <laughs> det Ja, är så dåliga. Uh, Skandalösa. Uh. Ja, de, Men... har, de har lite sparkapital Det har de Men mm. eh, nu, nog om allsvenskan eh, mm. Vi har Sen förra podcasten Vi gjorde ju lite, lite utspel här eh, Vi sa att Holland skulle floppa Vilket de gjorde mm. eh, Och jag Sa någonting som, som stämde Det enda som stämde På, på hela mitt IM, tips Att är Något lag som kan klara sig Genom en kris eh, Av de De mått som de har ställt sig inför I Italien får man vill säga att de gjorde Och att Pirlo var den här Den här vackra, den vackra Stjärnan eleganten i, i Italien Den ja. han, var, han var fantastisk Han låg, han låg i Sochi Bakom varenda, varenda de hade, det enda de hade Framåt Italien Mm. Och han fick Och, en fantastisk straff också mm. Och långt, eh, långt hår Och långt hår Som, eh, som Texas Som Texas Min, min hjälte mm. Jag tror jag faktiskt har någon som eh, in, Du vet man kan sätta sådär Inspirations eh, Människor som inspirerar dig på Facebook mm. Sånt jag Per Texas Johansson Wow Ja <laughs> Han är, han är stort, jävligt skön. Han är skön på Twitter och han är, skriver jävligt fast. Och men för expressen så, ja. Det kan vi ta en annan gång. Jag har faktiskt eh, båt grannen med, ja, inte med Texas, men med eh, en klockreng kopia av Texas. Det är till utseendet kopia av Texas. Men, eh, ja, han är. Ska jag inte gå in på, på hur han var Och vad han, vad han hade för Komplikationer i livet Men han är en sån kille som, som Kopplar katten Från balkongen så han bara, Ja. Eh, bara Så Han var väldigt lik Texas i alla fall. <laughs> Ja men jag tror inte Texas är lika så Så våldsam Men eh, vi, har, vi har andra roliga saker som händer I, i IM. Det var fantastisk fotboll mm. eh, Det tror jag också ja, Alla matcher gick nattetid i, I Thailand Så jag har sett alla första halvlekar Sen så har jag som Ja det är förståeligt mm. Mm. Vi har ju Spanien som har Blivit påstådda att spela ett, ja, En tråkig fotboll mm. Men rycker upp sig I, i sista matchen mot Italien Och spelar fantastiskt fin fotboll Mm, och på något sätt också Alltså det är ju, Egentligen har inte skit I så himla mycket sätt som, som de har spelat på jämfört med tidigare Men, men Det är väl just det att När man har sådana anfallare och så, så spelar man ändå Med fyra backar och, och sex Mittfältare Det ju, det ju ett helt annat fotboll Det blir en helt annan fotboll när man spelar När man kommer tre mot två i straffområdet Och slår en i sidled tillbaka Och så sen i sidled ja. igen Och sen tillbaka och sen man på tio sekunder När man är tillbaka i backlinjen och rullar liksom. det... det är ju inte tippeliga rakt Nej, verkligen Fri. inte Och inga långbollar Nej, det är verkligen inte det Men det är ju, det är ju en uppvisning i fotboll egentligen det är ju, Jag tror det var Niva som skrev att det är det mest överlägsna landslaget eh, som har funnits någonsin. Mm. Och man kan ja, tänka ja. på att uh, vi fick ändå halva upplevare. Det. det är ju ganska stort. Ja, det var liksom ett, ett sånt här sovjetiskt kla klappspel på något sätt. Ja, jo, men precis. Ja, vi fick inte uppleva den, den eran så att säga. Nej, vi missade Sovjet med, med till ett helt år. Ja, faktiskt. <laughs> det var nära. <laughs> det, var, det var nära, nära. Men nu, ja, så ska vi N nya Sovjet, ja. Sp Spanien stämpel, det... tycker jag Ja, det, det kan vi säga. Ja, ligger Sovjet, nej ja, mot... motsatt tippeliga Sovjet Kanske, <hör> eller något, jag vet inte Något sånt Ja, men EM eh... är långt förgånget Ja oh. Ska vi prata lite om Sveriges insats också eller? Ja vi kan Vi kan göra det Jag, jag blev ledsen över att För en gång skull blev jag ledsen Över att man var osvenska I, I det osvenska Så var det Egentligen att Man släppte det man är bra på. Den här Det vi har som är Den här feedbackslinjen som håller tätt Och aldrig misstag och som vi vet vad de ska göra i alla situationer att vi tullade på det Som är matchen mot Ukraina som egentligen fällde Hela avgörandet liksom. Så är det Ja en, eh, Dels missar att ta en stolpe lustig Han står ju vid stolpen Men han är i någon helt annanstans som Skalle mm. och, och sen att man inte Markerar motståndarlagets Skyttekum det... Han är ändå på nedgång liksom. du... Han är inte i sin sina glansdagar. Nej, så det men... Nej, svart. nej, precis. Och även om han är på nedgång. Han är anfallare. Och han, har gjort, han har gjort så otroligt mycket för fotboll. Alltså, vad fan. Man kan inte släppa någon som har den näsan för mål som så på. Nej. Då är man... Ja, jag vet inte, det är ett så, så himla konst, så konstigt sätt. Det är så Ja, och sen gör de ju, de gör ju två riktigt bra matcher eh, mm. Ponerar att de hade fått med sig en poäng från Englandsmatchen Om inte hade strulat till det där på slutet så hade, så hade vi fått en, ett bättre slut på den här EM, EM. Ja. ja, den där matchen Avslutningen, ja, det är liksom Det är ett så vackert mål liksom. Det är ju inte, inte mycket att göra Det är en, det är en uppvisning från Wellbeck Ja. Så, så, så, det är ingenting att göra åt egentligen Det är, det är bara att, Jag jublade för Englands skull För jag tycker det var det, det, det var min Stora emaklevelse Med pil och straff kanske ja, Själv veck jag Lunkade hem från Pampa scenen i Hulsfred Och satte mig och drack öl Och bara modde skit Med, med, med min, min Kärnström jag. Jag, jag hade precis jag såg matchen på Doctor Cool okay. i, <laughs> i i Somkla. min bror hade gift sig och det hade blivit några några, några kalla eh, men jag vet inte det blev stämningen blev ganska fientlig när jag ställde mig i smålet Ja. Bland, bland bröllopsgästerna Så att, Det var ju bara det Det var inte så populärt Nej, jag svalkade i på istället Nej. Ja men då har du då nästan hela Hela ja. tv4-studion Och allt det dravlet Så att säga Däremot är jag uppe thailändska studion Och det är liksom, in gäster Och, och, och smaka på dem Jag har aldrig sett så många örfiler I det <laughs> Och så lägger de på Boeing-ljud och trumle. Liksom. Det är lite äh, lite japanskt över det hela, då. Väldigt väldigt japanskt, lite lite game show när, när, när, när Sverige spelar springer programledaren ut i, i Vikinga hjärmar och lyxar och liksom bara piska på alla i studien. <laughs> när, England så... spela, när England spelar kommer ni i, i höga hatt och flyga. 10 ja. meter höga, den högsta höga hatten i någon har sett men det, Jag tyckte jag såg någon bild på det på på internet har mm. lagt upp. Du kan väl lägga upp den igen på Twitter kanske Så om det ja. är någon som har missat den så får de se den där Absolut, det ska vi fixa Men eh, Sverigestudio Det var ju mm. var katastrof, i alla fall TV4 um, SVT hade ju Daniel Landskog som var Han var någon David Batra på Schack tror jag kan man säga ja oh. <laughs> <laughs> eh, ja och, och fan, man fan, Han har ju han har gjort TV förr. Han han, han har oväntad uh, util i norsk TV när han, uh, jag vet, det, det, var, det var nästan uh, jag tror bara någon stand grej När han var med och uh, fan, jo han han han fiskade människor alltså det var, det var <laughs> något sånt där alltså, helt, helt sjukt. Men Mannskog uh, han bara växte och växte under mästerskapet tyckte jag. Det var, det, var oh. helt, det var helt fantastiskt att se en, uh, När jag tror att Sveriges Öppningsmatch upp, mot uh, Ukraina När han står och skriker i, I studion och bara är helt uppumpad Och uh, jag vet inte vad han har tagit Liksom Sen tar de ner, ner till planen och snackar med Glenn, uh, Glenn Strömberg Och han är ännu mer uppumpad Och bara skriker och är taggad och uh, Det var helt fantastiskt just då Han är inte som Henke Larsson Nej, jag inte komma dit. Tänker Larsen och Karolin Seger Och Anna Brolin I t 4 studion mm. Vilka pajas jag såg, jag såg finalen i Sverige I alla fall Och när Anna Brolin Drar upp startelmen Och sätter varenda Spansnan Och sen kommer det italienska elva Cassano Ballotelli De kommer till Chiellini Till exempel och mm. oh, han, han där är Högerback Och sen har vi Kilini Och här är ja, och, och sen vänsterback oh, Kilini igen <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vad fan, va, va fan är det? Det är inte okej okay. alltså det, det får i en EM-final Hon har haft hela turneringen på sig Ja Hon kunde i princip Balotelli, Casano Buffon, Cellini och Pirlo. Mm. Ja, hon hade, hon hade till och med två försök på sig Och inget av dem var satt det andra liksom. Nej, det är katastrof Sen har vi eh, Late Night EM och Klubb ja, Klubbabian Vi ja. vet inte vad jag ska säga Det är, oh, det är så dåligt, det är så pinsamt tv Och så partiskt Ja, Alltihop. när det blir, eh, vi har ju hunnit se lite, en eh, birrohustfält upp bara när upp varandra över Italien. Mm. Som eh, Marcus Leifby som har för vana att kommentera tv-sändningar för, för Aftonbladet, sa att det saknas bara ansiktsmålningar och flabb-flabb-kepsen, så är det ju han, det är ju tv 4 hyllning till Italien Mer än att det är en, en, en tv-studio Journalister har ett, Liksom Uppdrag som är neutral liksom, Men så kommer inte vi fira och bara ja, Jag vet inte ja, Jag tänkte så... säga det Det var ju som du sa förra på, på första Avsnittet du försökte, mm. du försökte hålla en objektiv uh, Hållning till Ja, vilka du hejar på sådär uh, mm. Det är väl egentligen Niva tror jag um, Som uh, Han håller ju på Tottenham mm. Han kan ju ändå, han har ju suttit i Vsat-studion Och liksom kunnat ha hållit Liksom när Tottenham har släppt in mål I sista minuten Och, och liksom Var det dödsdömd då, och ändå kunnat liksom Köra en objektiv bedömning på det på hela Och då är det 30 sekunder efter det har hänt mm. Och han eh, Ja men det är ju precis Han säga Okej, okay, jag håller på toppen den här Men han har ändå han har, han har ju sett matchen Alltså Han ser ju matchen som Matchen är och han ser inte matchen Med sina känslor. det är klart han gör det också Men Han, kan han, bara... har, han, han, han har två ögon Man kan har bara ett Ja men sen är det ju liksom en som Det är inslagsproducenten inslagsproducenterna också i, På TV4 som, som Väljer att lägga in det som Uh, och när de hoppar runt Och när det straffar och då, oh, alltså, det, oh, det är så pajigt Jag blir frustrerad bara när jag pratar om det nu Det är, liksom, det, det är som det här I italienska programmet Där de, där de sänder eh, alltså, Fanatiska supportrar Som sitter i en studio Och kommenterar matcherna Och, och firar målen Alltså man sänder kommentatorerna Men inte matcherna mm. Det är bara men de är, och de är i birror Alltså Birror på lsd Gånger 3. Det är <laughs> ett par nivåer till ja. Men eh, Men i lilla landet lagom Är det väl det, det, är liksom det närmaste det kommer Ja men det finns ju ett forum som Som man passar för Svenska fans Svenska fans mm. Och eh, vad heter det, fan tv som de har där Där är han ju Där är en ju riktigt bra när man Men eh, i TV4 på primetime Och hålla på sådär under ett fotbolls-VM det, det håller inte Nej det är inte okej Det är inte okej okay. okay. Nej Det är två stycken uh, stora diskussioner Som har gått i, i alla fall i Sverige här uh, mm. Under EM uh, Som jag har snappa upp Och det är uh, Olof Mellberg att han, ja. ska, att han ska spela VM Rio. Ja. Och. jag frågan är vi, vill vi ha, vill vi ha honom. Eh, det, det är ju på två vis. Dels är det, om, om det är ingen som kan ta över platsen. Och man, om man fortfarande platsar när eh, man är nu, 30 35. Eh, då ska jag ju ha den. Men samtidigt så vore det inte jävligt fint om man fick. Eh, Avsluta med ett sånt här mästerskap. Mm. Jag hade det uppe. Sista, sista matchen han gjorde var ett sånt sätt man vill avsluta en, en landslagskarriär på. Ja, på. det så, så. Vi... Sen, alltså, ser man det, ser man det ur, ur en annan synvinkel, så är han ju faktiskt tittar ut i Europa, så är Olaf Olof Mellbergen Medioker mittback. Okej, okay, han är det bästa vi har i Sverige nu men eh, samtidigt när spelare som Alexander Milosevic och Zadiko och de här som, som är på uppgång så känns det som att eh, ja, det borde, det borde finnas mittbackar i Sverige som kan nå högre än bara än liksom en stjärna i grekiska ligan eller eller så eh, Alltså det, det känns som att det finns spelare bakom och, som Jonas Olsson Och Granqvisten Som har åren som kommer fram För dem här framöver Det är ju det kan vara deras bästa fotbollsår eh, Ja och De, de, de är ju på gång de har, de har verkligen utvecklats Och vem Det är ingen, det är ingen just nu Som kommer ihåg att eh... Olof Malwe brände en straff 2004 mm. Förutom jag då. Ja, förutom du. <laughs> <laughs> och Nej men precis och, Alltså det, det är liksom När, när han, har, han har gjort De grejerna så är det som, som du säger Det vore, det vore fint för honom att, eh, att få sluta på ett Sånt här sätt han går ut ett mästerskap på ett sånt här sätt Och men sen, sen kommer vi till det här också, det är ju så, det här med att ta över sen efter Melbourne, det är så himla, den, den här svenska grejen vi kör med att man ska, måste bli klar i U19-landslaget, sen får du hamna i U21-landslaget, sen när du är 22-23 så kan du börja skola in kanske i ett A-landslag om du har en exceptionell talang. Mm. Istället för att vi liksom, Fan kasta in en kille Nu som är Låseryd Som är 2021 21 ja. I, i Alanslaget fanns skola in honom nu Det är en kille som kan bli skitbra eh, om, man, om man bara får den chansen Tittar man på England och så, det När de kastar in en kille som Walcott får börja lära sig Alanslagsspelet när han är 17-18 han är, ju, han är ju klar nu som, När han är 22 Och istället för att i Sverige Så börjar man skola sin När man är kanske 22, 23 Och är klar när man är 26, 27 istället. Då är man Vi får ju mycket färre landslagsår Med våra, våra bästa spelare mm. det är, Att vi inte är en torr inställning alltså Man behöver ju inte, man behöver inte Klämma in med i liksom en start eller, Nu pratar jag mycket med låser liksom. Men man behöver inte klämma in någon i en Men låta dem få känna på det Andreas Gramqvist får känna på det nu Jonas Olsson får känna på det nu Han fann Det här är spelare som har varit bra I ganska bra ligger Ganska länge Men får känna på landslaget först nu Det är väl inte så konstigt Att när de får De får Liksom bli darriga på benen i ett, I ett EM när de kastar sig in Fast de ändå är, alltså det här är åren i deras karriär då de når, börjar pika och är på sin topp. Så är de ändå där det är ett igen. För att de har inte fått lära sig det här Nej. Och nästa grej som det har varit tal om, som har klubbats igenom nu, är målkameran. Mm. Och du, du är inte så försukt i jag är inte så förtjust i målkameror Men du är Jag är det eh, Jag tycker att man eh, alltså just eftersom De målkamerorna som nu har införts det, det är inte som i hockeyn Att du stannar spelet Och så eh, får du, Hinner du dra en trumvirvel liksom Och sen så ska någon komma Och vifta med armarna och, ja, Utan det är liksom Målkamerorna som de har nu Det är en sändare i bollen Och sensorer på stolparna och i back, Så helt enkelt så Piper det till i domarens klocka om bollen in Så han vet ju på en sekund Om det är mål eller inte mm. Så att, Det behöver inte påverka fel Nej, jag kan väl säga att jag hade inte Inte alla Korta på bordet när jag, när jag sa att jag inte gillar målkameror För tydligen så hade de testat det i nio månader Ja precis, de har, de har Kört det här i Schweiz En tid Och, och Uppenbarligen verkar det funka Utan, utan strul så att, Ja det ska, det, ska bli, det ska bli spännande Att se De ska införa det i Premier League Och det är väl inte så konstigt Att engelsmännen var, var först Att testa på den Nej de det är, väl där, det är väl där man gnäller Mest också Ja uh, och, äh, jag, jag, jag, jag tror det här Jag är positiv typ. jag, jag kommer få lite mindre att jobba med <laughs> jag Lite mindre att, att skriva om Jag, jag kanske känna att det är där som är lite, lite Tjusning med fotboll Att det ska bli gnäll och det ska sitta folk på pubbar och, och snacka skit om domarna och det, det är en del av fotbollen tycker jag um... Men Men nu blir det i alla fall så Kanske lite behagligare att vara domare För nu är blir det en robot de grejer? Alltså. Ja, för domarnas skull Så är det ju en jättefördel Ja fann den här, Jag hade aldrig tänkt på det tidigare Nej <laughs> ja, Men nu är, det ju, nu är det ju Silly Season, Lukas mm. Och jag vet att du har suttit och skrivit lite På Aftonbladet, Silly Season-blogg Mm. Och framförallt senaste tiden för min del så har det handlat mycket om Robin van mm. Som det som har hänt är alltså att han har på sin hemsida lagt ut ett brev eh, Riktat till fansen som han säger Kan vara ett förhandlingsknep bara Där han säger att eh, nej jag kommer inte förlänga med Arsenal. Och han har ett år kvar på kontraktet Anledningen till att han inte vill förlänga Säger han alltså är, eh, Han har haft ett möte med Venger och kompani Och frågat eh, Det har handlat om är Varje Arsenal är på väg Och Van Persie har ju Uttryckt en önskan om att han han vill, på, han vill ju vinna titlar Han är 28 år och karriärens topp Det är helt förståeligt Ja, helt förståeligt ur hans perspektiv Men som supporter Självklart inte För att eh, Nu när Arsenal äntligen Äntligen i deras ögon Har öppnat plånboken Och plockat in spelare som Chirovud Podolski eh, Och faktiskt kanske Har någonting på gång när Komt trea i Premier League Säsongens, oh. bara får spela Champions League Så kommer han med den här önskan Nu och så är han kapten. Ja, och dessutom är han kapten. Så det är, ju, det är ju katastrof. Det är ju för i Arsenalöven har den här en av ägarna Ushmalov heter han, Usbek som Förvånande. Ja, miljardär som har satsat eh, hans företag har satsat eh, Ungefär 200 miljoner pund i såna. Han skickade ett brev till eh, Styrelsen Och eh, Uttryckte att liksom, Vad fan hur, Jag har satsat 200 miljoner pund På det här laget kan, kan vi inte Hur kan vi inte övertyga våra stjärnor Om att eh, Vi vill vinna titlar eh, så att nu börjar det och samtidigt så tycker han att han är förbannad på det klimatet, arbetsklimatet som Vengar har. Att, eh, han menar att Vengar på något sätt får eh, bära ryggsäcken för att Arsenal eh, måste betala av sina arena. Han har byggde en ny arena och där eh, han menar att han får sälja sina bästa spelare och ersätta dem med billigare snubbar Men det där, det där har ju har ju lite att göra med deras värvningsfilosofi också. Mm. Det har ju. Det man är, har ju det... behövt dra in pengar för att betala av det, så alltså. Det är ju visst, det är en av en av aspekter. Så... Jo, men de har ju, ju värva in unga spanjorer och italienare och liksom från alla ja, svenskar. Um, mm. För att liksom. Få till en bra, bra ungdomslag Som kan skolas in I I, i A-laget då Men då blir det ju att till exempel som Sesk. Det är väl klart, klart han vill gå till Barcelona Om de är intresserad. Då är det var ju där han spenderar liksom Tio år först innan han gick till Arsenal mm. men, men, men det är liksom Man förstår ju ändå det här Att man Har man satsat Två miljarder kronor och, och, och ser folk bara lämna Till höger vänster. det är inte den första Jag har ju Kerst Henri eh, Masri till exempel Till Manchester City det mm. till konkurrenter. Jag glömde fransmän också Gratis. Ja <laughs> Fransmän <laughs> Det är klart att, att, att Det finns en frustration det är ju... Jo jag kan, jag kan bara relatera till en när Wayne Rooney skulle Var det förra året om det var två år sedan Han skulle, skulle sticka till City Och vara på möten och Det var hemliga grejer och det var, Jag tror jag aldrig varit så frustrerad I mitt fotboll Eller i min fotbollssupportande Om man kan säga så um, mm. När han ville Sa att han skulle dra och, Ja, usch Jag vill inte ens tänka på det nu <laughs> Frågan är också om fan skulle lyckas någon annanstans Än i år senare han är inte riktigt, eh, han är inte den som har när han har hamnat i mer ett sällskap som i landslaget så det, det har ju inte varit glöd om hans fötter Alla Nej, gånger Nej och liksom han är inte det är ju första säsongen egentligen när han presterar också. Mm. Eh, ja. På riktigt, han har varit skadedrabbad och, och ditt och datten liksom. Så det är, ju, ja det, han är ju bra Om man säger så, men eh, frågan är om man kommer lyckas i Ja. Gud förbjuder City. Ja. Om den är blir så. Då får den det hetta om det. Det blir inte kul att komma tillbaka. Nej, den den fighten ska man ju garanterat se i så fall. Ja, den är lite. ledigt, <laughs> då <tar jag> ledigt. <laughs> Får du inte kolla fotboll på jobbet. Ja, men förmodligen är jag studerande när den matchen när den matchen ja, går. Ja. Ja, så är det bara att hoppa att det inte blir allt skit. Men eh, på tal om City då Vi har ju en svensk I City mm. Som är beryckta Gudetti eh, Har fått plats bredvid Ballotelli I omklädningsrummet nu mm. eh, Vad inspirerar. innebär det? <laughs> ja vad innebär det? det en... Att han de får nu tröja nummer 50 Ja <hör> Ungefär så Det Kommer fram Persi till sitter får han inte jättemycket speltid. Mm. klubben vill ju låna ut honom. han, han har spela. skaffat Ja, han vill, ju, han vill ju spela. Han vill väl helst väl spela i City han tror ju på att han kan slå sig igenom den konkurrensen liksom, men inte nu. Liksom, nej, men när, när, när det kommer snubbar med, med de här lönerna som måste spela Så även om Gudetti skulle göra fantastiskt bra Från träningarna Så skulle han kanske inte få en fair För det gör det gör nog ganska ont Att sätta också, Två miljoner kronor På, på bänken mm. Nej han Han borde ju bli utlånad Eller såld mm. Förmodligen Och det var... den första. Ja, och nu har ni skaffat en, en italiensk agent Så att Och där har han ju också Där ryktas det ju också om Fiorentina framförallt har varit hetat mm. Så det är väl inte omöjligt Att vi får se om där Jag hörde även uh, Chamac till Fiorentina Ja Fiorentina vill ha anfallare Chamack kommer ju knappast få spela det, det han har presterat som har varit Ja obefintligt egentligen. i mm. kombination med vad de har plockat in i år. Ja, nej, han är inte just med på Jag såg någon youtube snuttar äh, Vengar under EM mm. när han berättar vilka spelare han hade Han sa, han sa inte en schamack eller. i sopas. Det var då han avslöjade att y Yirou var klar. Ah. Det finns på YouTube. Finns på YouTube. Sök på det. Nej, men Jon äh, Guidetti, jag tänkte. Tyska ligan då? Vore inte den intressant? Det, det vore intressant har han, eh, Det är ju en liga som är den här Alltså Jämfört med Holland Betydligt jämnare eh, Det är inte bara topplagen som är någonting i tyska Men topplagen är något Exceptionellt är det, någon, eh, det är tuffare klimat Och framförallt att komma som Ung um och som svensk, han inte den första Svensken om misslyckas om han skulle göra det, men eh, det vi har fattat av honom är att han är ju, han är en fighter, är det någon som skulle klara det klimatet typ tror jag. Det är det en mm. ändå hoppas att han inte går går till eh, Fägen igen eller allsvenskan, men det gör han inte, det finns inte på kartan. Han är, nu är han för bra faktiskt. vi kan ju bara eh, om man ska dra parallell till eh, till Fan Persie När Fan Persie var ja, ett år äldre Än eh, Gudetti Så spelade han också i Feyeno eh, Men han gjorde sex mål Den säsongen Den sista säsongen Innan han blev såld till Arsenal eh, Och det sätter ju lite i perspektiv Vilken stor talang Gudetti är Som vi kanske inte har förstått I Sverige Nej han har ju, ju den han gjorde var ju ett gästspel yes i Bromma Över sommar Mm. Um, det var två år sedan Det var två år sedan till och med Och uh, Ja, han hoppar in mot Kroatien I landslaget Och de flesta såg väl där Men uh, i övrigt så har jag ju inte har TV TV4 har ju sett Feyenoords matcher, så några kanske har sett det, Men jag har inte sett så jättemycket Jag såg Hattricken mot uh, Ajax mm. uh, Och sen har jag ju följt via, via Youtube Och kollat lite sådana grejer um, Mm Lyssna på sommarpratet Han är ganska skönt kaxig Ja, skönt kaxig Men ändå eh, Jag tycker han gör det med Med fötterna på jorden Den, den attityden han håller mm. då man, Jämför man med eh, Jorgic, till exempel När han blev ungdomsproffs i Samma stad som det i Kommer till och med till den, den stora Fina klubben Manchester United Som åtminstone då var storebror Börja prata om eh, vilka bilar han ska skaffa När han blir bäst eh, när, när, när media kommer och besöker honom Men när Gudetti pratar så handlar det om Vägen han ska gå för att bli bäst Vad han måste göra och vad han måste lägga ner Det är liksom Det är två helt olika attityder Båda kaxiga men eh, Kanske lite mer förankring i, I Gudettis attityd Ja, och sen eh, Han har ju hållit den Det är... Pappa Mike har ju ganska mycket med det att göra Han har ju hållit eh, Han har ju det här Kanske sedan han var 12-13 år då han, har lagt ner, han har ju lagt ner allt På, på fotbollen mm. Så han eh, Så jag hoppas det betalar av sig Ja Så han är hans och prov, Så Vad fan Det vore väl rättvist tycker jag ja, Ska vi sticka ut hakan och säga att han går till Fiorentina Det blir nog Fiorentina Uh, det kan det bli. Men om nu fan Persi går till vad varför inte Arsene? I oh. tanke på deras liknande bakgrunder. De skulle nog lätt uh, kunna ta till sig honom. Men. Ja. Uh, <laughs> det här är uh, ju luften nu. Men, uh, ja, det borde, det borde Jag tycker, vi, jag tycker vi spikar uh, Fjörentina. Ja, Med men en liten hint på Arsene. Uh. Men hint på Arsene. I logiska affärer. Mm. <laughs> Men äh, ska vi ta runda av Det tycker jag vi gör Vi har två saker kvar bara mm. ähm, Idag är sex år sedan Zidane Skallade Materazzi Ja, det ägnar mig en tanke äh, Fyra tysta sekunder Där Där. Och så, ja. vi, och så tar vi fem tysta sekunder För Riquelme som lägger skorna på hyllan Där ja <laughs> ah, jag var snabb Oj. Du var snabb Ja ah. eh, det, det var det var en spelare jag gillade ja. Maradona, Maradona gillade inte honom Nej, det var ju därför eh, glöm, ju. Ja, De hamnade i en stor konflikt när, när Maradona hade landslag Och Maradona sa att Fan, du spelar aldrig mitt landslag eh, Och Rick Helmer säger att fan, jag kommer aldrig spela i ditt landslag. Nej. Och Mar Maradona till och med som så fanatiskt för boka juniors där Rick Helmer var stjärnan och kaptenen. Mm. Eh, han slutade gå på Bokas match på grund av den här konflikten med det Helmer. Ja. Eh, men Maradona välkom i eh, ett derby mot River Plate, det klassiska sydamerikanska derby så är det som är kungen Han gör i han princip sitt livsmatch och gör det där på egen hand Framför mm. ögonen på Maradona Det, det är ironiska är att det är Pelé som hyllar Rick Helme mest Ja Efter att han har slutat nu Ja, och Pelé och Maradona har en äh, ganska kylig relation Det kan man ju lugnt säga Men äh, skulle vi köra specialen eller? special, vi eh, tänkte ha ett inslag med gode, min gode römskamrat Tolla som ska få äran att önska en låt Är du vaken eller? Eh, du ska få önska en låt till våra lyssnare Han ligger och sover Ja Ja, Tolla, vad ska jag önska då? Eh, Dr. Alvand Tio små... tio små moppepojkar med. Eh, Dr. Alba! Eh, det var allt för det här avsnittet av eh, Lukas och Simon. Och eh, ja. Vi kommer att avsluta det här med tio små moppepojkar som Tolla önskade. Eh, till nästa gång så säger vi på återhörande. Ja, absolut. Jag tänker höra det. Hej då! Hej då! See you sma mope pojkar, shaw de til MBO, en shaw de vilse, se mva dom bara nio. Hello mope preka tikpo vani jor, Hello mope preka tikpo huni